Я вже стояв на ногах, я вже біг, забувши про журнали, про бібліотекорку, на бігу совуючи в рукави тремтячі культяпки рук і на надибуючи рукавів куфайчини. Вона була по той бік вулиці, за барвистою юрмою лижників, і я побіг на не чуючи під собою ніг, що гупали обмерзлий наст немов кувалда. Я вже був майже поруч, захеканий і щасливий, коли вона озирнулася та дихнула на мене холодом насмішкувато подивованих очей. Я відчув, як мені все холоне в тілі, і тільки сором, мов бджоли не жало, наскрізь проштрикує мозок, і пече, пече, я раптом ніби подивився на себе збоку її тверезими очима, Спітніли від бігу. Пухкощокий.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 та пішла до автобусної зупинки І поки я вишпортувався з землі Поки приходив до тями Після нищівного погляду Автобус ковтнув її Брязнув залізними губами І покотив порожево-корицевій Посипаній піском вулиці Сонце закипало на шиферних дахах І червоно скрапувало з бурульок на сніг Поглощокій бруківці Стривбали на стовбурчень горобці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 і вирії мені стало раптом надто вже просторо і незатишно. Мене гнітив і гала змерзлого вороня в гаю над стрижним, і перегуки лижників на зиметах, і деренчання автобусів, і навіть човгання моїх фаженівських ботинків з металевими блямбами. Я стугою подумав про свій закапелок, піч солом'яників, де можна з головою накритися матерним рядном,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 і збирав порожні пляшки, банки, навіть скалки віконного скла. Відтак усе те ток у ступі під сараєм і просівав на решету. Баба одарка місила глину, буцім заходжувалася серед зими тенькувати хату, а ще старатливо молилася, нашіптуючи перед іконами довжелезні і сльозливі молитви. На скрип дверей дід Єврась озирнувся, рвучко й полохко моби його неждано запопали в чужім засіці. Уздрівшим на порозі мене, він сховав переполох за гусі зморшки лиця, писаного червонястими відблисками вогню, але хутко затолив спиною челюсті печі, в яких гуготіло, лижучи сажне горло демовика полум'я. «Що, діду? Самогон же не те!» – поспитав язичливо, краємока зазираючи по піддідову руку в пічі. Обкладене галаганами, там жевріло щось глиніне, схоже на бабчар або ступу.